Трите посоки Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 26 април 1933 г. в София Размишление Ще прочита от 6 глава на Йоанна от 11 до 15 стих включително. Размишлявайте върху тези стихове да видите какви мисли ще ви дойдат. Аз няма да ги обяснявам. В живота се случват елементарни грешки, които нямат лоши последствия. Например, ако изпуснеш в на някоя дума или в края на някоя френска дума изпуснеш е нямо, това не е голяма грешка. Но ако в средата на думата изпуснеш някоя буква и изгубиш смисъл на думата, тогава грешката е голяма. Някои хора обръщат внимание на кръснописа на буквите. Те не държат толкова на съдържанието, колкото на формата. Написаното може да е красиво, но без съдържание. И обратно, може да не е красиво написано, но да има съдържание. За предпочитане е съдържанието пред формата. Още по-добре е, ако написаното има и съдържание, и форма. Това са обяснения. Може да се направи паралел между писаното и живота на човека, който има също съдържание, форма и смисъл. В проявите на човешкия живот има нещо незавършено, или във формата, или в съдържанието, или в неговия смисъл. И тъй. Човек трябва да работи в три посоки. До усъвършенства формата, да допълва съдържанието и да прилага смисъла. С други думи казано, той трябва да работи едновременно в физическия, в духовния и в божествения свят. И като греши да знае къде е погрешката му. В света на чувствата, на мислите или на поступките. Формата е свързана с движението. Съдържанието е свързано с интензивността, а смисълът с разширението. Чувството може да бъде интензивно или слабо. Интензивното чувство може да бъде голяма радост или голяма скръп, а слабото чувство малка радост или малка скръп. Колкото по-голям е смисълът на нещата, толкова по-широк е неговия простор. Ще кажете, че това са отвлечени понятия. За децата, които са свикнали на конкретни понятия, са отвлечени, но не и за възрастните. За детето бомбонът струва повече, отколкото новата му дрешка. Да се облечеш с нова дреха, това е... Външен процес. А да изядеш бомбона е вътрешен процес. Ако попиташ детето, кое от двете неща предпочита, то ще тури бомбона на първо място. Като говоря за детето, имам предвид детските разбирания на възрастните. Например, Духовният счита, че Бог е длъжен да го осигури. Той казва, толкова години живея духовно, а Бог нищо не ми даде. Ти се ползваш от духовния живот. Това е важно за тебе. Какво искаш от Бог? Това е все едно като си ял с години от храната на някого да искаш той да ти плати за това. Трябва ли да ти се плати, че си вървял в правия път? Това е пак за тебе. Този път трябва да го извървиш. Аз изминах повече път от другаря си. Смешно е да се сравняваш с другите. Повече път си изминал, повече си се ползвал. По-малко път си изминал, по-малко се ползваш. Ако нищо не си изминал, Нищо няма да се ползваш. Ще кажеш, че условията били лоши. Остави условията на страна. Това е празна работа. Това са забави, които не водят към никакъв резултат. Като говоря за пеенето, имам предвид всеки да пее първо за себе си. Казваш, ако пея, какво ще мислят хората за мен? Две неща ще мислят. Че пееш или хубаво, или лошо. В първия случай те ще те похвалят, а във втория ще те корят. За похвала ли искаш да пееш? Хвали се сам или укорявай се сам. Кажи си, Днес спях хубав. На другия ден кажи. Днес не пях хубаво. Да те хвали онзи, който разбира от пеене, има смисъл. Обаче смешно е да те хвали онзи, който нищо не разбира от пеене. Пеенето не е развлечение. То е средство за тониране на енергиите. Не може да трансформираш енергията си и да я туриш на работа, ако не знаеш да пееш. Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре преждевременно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на организма си. Аз не мога да пея. Ще се научиш. Защо трябва да пея? За да живееш, да трансформираш енергиите на своя организъм. Първо твоето пеене ще прилича на мармурене, но постепенно то ще се превърне в музика. Неразбраните работи произвеждат шум. Те не са музикални. Разбраните работи са музикални. Дето има разбиране, там има музика. Правилният говор е музика. Ако не говориш добре, ти не си музикален. Като пееш, обръщай внимание как изговаряш думите. Например, пееш Грее слънцето, но не изговаряш думите правилно. Щом кажеш Грее слънцето, ти трябва да се свържеш с трите свят. Защо? Защото слънцето едновременно грее и в трите свята. Ти пееш грее слънцето, но в ума си носиш друга идея. Мислиш, че идеята, която те занимава е висока. Всъщност тя е обикновенна идея. Например, имаш идея да си съградиш къща. Обаче къща се гради само когато слънцето грее. Разумните същества работят само при светлината на слънцето. За да съградиш къщата си, слънцето трябва да грее във всички области на твоя живот. Градежът на къщата се определя от мислите, чувствата и постъпките на човека. Всеки човек се стреми да реализира нещо специфично за себе си. Например, някой иска да бъде богат, друг иска да бъде силен, третия иска да бъде учен. Обаче има неща, които човек ще разбере и реализира в бъдеще. Например, да бъде здрав, богат, силен – това е въпрос на бъдещето. Здравето на човека зависи от това, може ли той да пее или не може. Който пее, той мисли. Ще кажеш, че имаш добри чувства, че постъпваш правилно. Това нищо не значи. От те знаеш, че мислите, чувствата и постъпките ти са правилни. Понеже пея добре. Наистина, ако не пееш добре, нито мисълта ти е права, нито постъпките ти. Сега пеете грее слънцето». Ако каже на някого да изпее песента, той ще се смути. Пейте по правилата на природата и не се смущавайте. Ти пееш песента и чувстваш, че нещо и липсва. Как трябва да се изпее? С вдъхновение. Който може да я изпее, така ще го възнаградя. Ако кажа, че ще дам 10 000 лева на онзи, който изпее песента, всеки ще иска да пее. Малкото възнаграждение струва повече от 100 000 лева. Възможно ли е това? Възможно е. Малкото възнаграждение може да бъде едно шитно зрънце. Не струва ли то повече от богатството на целия свят? Това е прост начин на разсъждение. Така трябва да се разсъждава. Като пееш грее слънцето, ти ставаш проводник на божествената енергия. Това е наука. Преди да пееш песента, ти си бил болнав. Като я изпееш, ще се почувства здрав и разположен. Такова пеене има смисъл. Много естествено, животът без песен води към противоречия и спънки. Имаш една малка мъчнотия и мислиш, че не може да я разрешиш. Ако държиш в ума си мисълта, че Бог не те обича, мъчнотията ти не може да се разреши. Жената казва Мъжът ми не ме обича. Забравил ме е вече. Майката казва, че детето я е забравил. Търговецът казва, че клиентите му са го забравили. Учителят път казва, че учениците му са го забравили. Добре е някога да те забравят хората, но кои хора? А пашите, детективите, кредиторите, стражарите? Обаче неприятно е да те забрави онзи, от когото очакваш храна. Неприятно е да те забравят твоите длъжници. Често хората се спъват от своето минало, от известни идеи наслоени в съзнанието им. Външно се представят скромни, а вътрешно имат големи желания. Искат да станат богати, учени, знатни, но се крият. Няма защо да се крият, те трябва да бъдат богати, но не външно, а вътрешно. Казано е в писанието, Богатият няма да влезе в Царството Божие. Преводът на този стих не е сполучлив. Лакомият, глупавият, грешният няма да влезат в Царството Божие. Тези думи са заменени с думата богат. Христос е казал, че богатият няма да влезе в Царството Божие. Щом богатият няма да влезе в Царството Божие, тогава бедният ще влезе. Ако е така, защо бедният се оплаква от твоето положение? Според мен е, ако богатият не е щедър, а бедният не е търпелив, и двамата няма да влезат в Царството Божие. Зад сиромашията стои търпението. Положителна дума. Ти трябва да извадиш енергията от търпението и да я туриш на работа. Като не разбираш това, казваш, че ти е дотегнала сирома Как ще ти дотегне, когато никога не си е търпял? И богатият никога не е бил щедър. Когато насочат револвера срещу него, той дава хиляда лева и иминава за щедър. Той казва, на 10 души дадох хиляда лева. Ти не ги даде доброволно, но чрез насилие. Щедро ли е това? Ще дойде при тебе комисия от няколко млади жени да иска помощ за известно благотворително дружество. Преди да дойде комисията, ти нямаше намерение да дадеш нищо. Те дойдат и започнат да те увещават, че ако дадеш, ще влезеш в Царството Божие. Това не е даване а насилие. В съзнанието си ти трябва да бъдеш готов да дадеш всичкия си имот за Царството Божие. Никой няма право да те насилва да даваш. Даването е доброволен процес. Твоя работа е дали ще даваш или не. Божия работа е дали ще те съди или не. Дяволска работа е да те изкушава. Ако те намери слаб, ще те изкушава. Често, вие се сърдите на дявола. Той е търговец, в миналото е те е убрал и сега пак ще те убере. Щом познаваш, че дяволът те изкушава, значи той е по-умен от тебе. Не съжалявам, че дяволът те изкусил, но казвам, че като дойде втори път при мене, ще бъда по-внимателен. Дявола не изкушава по един и същи начин два пъти. Изкушението дохожда на земята по естествен път. Докато се огледа ти си вече в ръцете му. Момъкът срещна една мума на пътя си и сърцето му се разтоптява. Той се влюбва в нея и събравя, че има работа. Ако е чиновник, забравя работата си и лъже началника си, че закъснял поради важна причина. Всъщност той вървял постъпките на младата мума. Следователно. Онова, което ви съблазнява, не е дяволът. Някой възприема една идея и иска да я реализира. Не е лошо да гледаш красивата муна, мума, но ти се натъкваш на известно несъответствие, а именно. Ти не знаеш пътя, по който можеш да придобиеш красотата. Тя е придобита от мумата. За нея е, а не за момъка. Той трябва да научи пътя, по който е дошла красотата. Тя е дошла вътрешен път. Ако момъкът е грозен, красивата мома не би могла да го направи щастлив. Красивата мома е подобна на красиво написана дума. Ти чуваш да се произнася тази дума, но нямаш право да я задържи за себе си. Може да я прочитеш, да мислиш върху съдържанието й, но да не я обсебваш. Като срещнеш красив човек, ще мислиш за условията, при които той е придобил красотата. В погледа, в движението му, в думите му има нещо красиво, което ти допада. От това именно ще се учиш. В дадения случай красивият човек е твой професор. Като говоря за красивия мумък и за красивата мума, явява се опасност за младите да не се изкусят. За старите не е опасно. Младият пожелава да види красивата мума, да се яви на прозореца и да му се усмихне. Защо става така? Както и да става, всичко е на мястото си. Това, което става, има отношение към друг свят. И красотата принадлежи на повися висок свят от физическия. Красивите работи не са за вас. Вие сте само зрители в изложбата на красивия свят. Когато художникът излага своите картини, той прави това за художниците, които разбират от изкуство. Иде един обикновен човек в изложбата и разглежда картините, които не са за него. Той може да се радва и да мисли, че изложбата е за него. Не може ли да се радва само, без да си въобразява, че картините са изложени заради него? Трябва ли да се радва, че е попаднал в изложбата? Красотата не е за хората. Тя е за ангелите. Някога ангелите обичат да излагат красиви неща от своя свят. Въпреки това, като мине по край красив човек, ангелът се спира, разглежда го и си заминава. Той знае какво нещо е красотата. Покрай ангелите и хората се ползват от красотата. Щом ангелите закрият своята изложба и картините се вдигат. Тогава момата не е толкова красива. Изобщо човек е красив, докато носи някаква идея в себе си. Мислите, чувствата и поступките му го правят красив. Ако по някакъв начин ги изгуби, с тях заедно той губи и красотата си. Следователно, който губи, слиза надолу. При слизането си красивата мума става обикновена. Тя се лишава от красотата на лицето си, очите й губят своят чар, устата своята пластичност. Красотата без тези качества е мъртва. Докато живее, човек трябва да се стреми да бъде вечно млад. Това значи да бъде проводник на божествените миски и желания. Красотата е в божественото, в великото начало на живота. Да бъдеш проводник на Божественото, това значи да изгрее слънцето на живота в твоята душа. Свързвайте се с Божественото. Това е задачата на всеки човек. Ако живеете само за физическото, вие ще мислите само за богатство и за материални работи. Такъв човек казва Едно ми е нужно. Бели пари за черни дни. Преди няколко дена дойде при мене една жена да пита нещо за себе си. Погледнах я и си казах. Ти си добра, благородна, интелигентна жена. Разбираш живота. Но има нещо върху което трябва да работиш. Като ме запита за себе си, казах и да работи върху економията. Аз съм много пестелива, отговори тя. Пестелива си, но не си економистка. Ти изразходваш енергията си на празно. В материално отношение си пестелива, но в духовно отношение не си. Много енергия разпиляваш. Освен това, ти си много честолюбива. Това ти пречи. Трябва да превърнеш честолюбието в самоуважение. Ще работиш върху себе си съзнателно, да се освободиш от честолюбието като външна обвивка. Някога тази обвивка е много тежка и може да повали човека на земята. Ти си българка, но имаш нещо чуждо в себе си, нещо английско или германско. Тя потвърди това и се съгласи с всичко, което и казах. Оти да си доволна с желание да работи главно върху чистолюбието. Нейните добри качества са чисто славянски. По честолюбие разбираме известно несъответствие между външния и вътрешния живот, което причинява мъчение. Например, туреш на гърба си и кожух, когато външната температура е 35 градуса над нулата. Страшно е да носиш кожух през летен ден много горещ. Страшно е да се облече с тънка купринена дреха в зимен ден студен при температура минус 30 градуса. Какво по-голямо несъответствие от това? Всякога облича и такава дреха, която отговаря на външната температура. Ако честолюбието е свързано с честността, в него няма нищо лошо. Обаче, ако внесеш в него елементна обида, на докачение, то става лошо. Хората не постъпват добре с мене. Не се занимавай с отношенията на хората към тебе. Това е тяхна работа. За теб е важно каква работа ти е дадена от невидимия свят, какво трябва да направиш днес. Ако остане време, можеш да се занимаваш с отношенията на хората към тебе. Поред мене всеки човек иска да знае каква работа е свършил днес. Ето защо, щом се натъкнеш на чистолюбието си, превърни го в самоуважение. Това значи облечи такава дреха, с която да запазиш естествената топлина на тялото си. Да се върнем към песента Грее Слънцето. Скритата идея в песента е следната. Не можеш да разрешиш известен въпрос, докато Слънцето не изгрее. Как ще пееш на изгряващото Слънце? Първият тон трябва да съдържа импулс, подтик, движение към нещо. На физическия свят по-голямо богатство от движението не съществува. Следователно, като изпееш един тон, първо ще внесеш в него движение, после ще вложиш съдържание, чувство и най-после смисъл, т.е. разширение, простор. Ще пееш за изгряващото слънце, когато усетиш потик, желание да се движиш към него. После ще се свържиш с слънцето, ще го почувстваш, ще разбереш съдържанието му и най-после ще вникнеш в неговия смисъл и ще се разшириш. Такова е отношението на детето към майката и на майката към детето. Някога детето отива към майка си, а някога майката към детето. Ако детето всякога се отправя към майка си, не да плаче, но да и се радва, от него човек ще стане. Ако майката всякога се отправя към детето, тя е осъдена на страдания. Разумната майка изслушва оплакванията на детето си, но не го милва и гали. Тя го удари няколко пъти и му казва, че не трябва да се оплаква от своите другачета. Неразумната майка ще го изслуша и ще търси виновника за плача на детето си. Желая ви всякога да отивате при Бога, но да не плачете. Ходете при Бога с радост и трепет на сърцето, да му разказвате какво сте свършили и какво мислите да работите. Кой от вас ще изпее песента «Грея слънцето»? Който пръв се реши да я изпее, ще му дам един лев. Никой не се решава. Изпейте я у дома си, като внесете в нея движение, съдържание и смисъл. Какво движение ще направите при първия тон? Учителят направи едно красиво движение. Аз ще взема лева. Ако в малкото ли виждате божественото, живота няма смисъл. Разумното се крие и в малката стъпка, в малкото движение. Разумните същества те гледат как вдигаш и слагаш кръка си и се радват. Болният прикован на леглото си се радва като ходиш и очаква с нетърпение момента и той да подвижи краката си да направи стъпка напред. Аз мога да излекувам болния ходене Достатъчно е да направя няколко стъпки пред него, за да пожелая и той да ме последва и да стане от леглото си. И ти можеш да лекуваш така, но трябва да знаеш как да ходиш. Ходенето се подчинява на специални закони. Болен си. Ще гледаш как ходят разумните хора и ще подражаваш на тях. Не казвай на болестта да се махне по-скоро, но разбери защо е дошла. Тя иска да те научи нещо, да ти предаде някакъв урок. Щом научиш урока си, болестта ще си отиде. Болестта е нашият възлюбен, който ви е хванал за краката и казва да изправите мислите. Чувствата и постъпките си. Това е велика истина, която малцина знаят. Има смисъл да знаеш нещо, само ако можеш да го приложиш. И щом станеш сутрин от сън, изправи се на краката си, направи няколко стъпки напред и кажи, Господи, благодаря Ти, че мога да се движа, да ходя от едно място на друго. Благодаря, че мога да чувствам, да влагам съдържание в нещата. Благодаря, че мога да мисля, да прониквам в смисъла на всичко, което ме обикаля. Това е богатството на новия живот. Щом го придобиеш, то остава с теб за вечни времена. Тайна молитва Бесета от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 26 април 1933 г. в София.